Kapittel 5 Og Moses bynt å tilkalle hele Israel og gå si til dem, «Hør, Israel, de forordninger og rettslige avgjørelser som jeg taler for deres ører i dag, og dere skal lære dem å være nøye med å følge dem. Jehova vår Gud sluttet en pakt med oss i Horeb. Det var ikke med våre forfedre Jehova sluttet denne pakten, men med oss, alle dem av oss som er i live her i dag.» Ansikt til ansikt talte Jehova med dere på fjellet mitt ut av illen. Nettopp på den tiden sto jeg mellom Jehova og dere for å kunngjøre Jehovas ord for dere, for dere var redde på grunn av illen og gikk ikke opp på fjellet. Og det lød, «Jeg er Jehova din Gud, som førte dig ut av Egypts land, ut av slavehuset. Du skal aldrig ha noen andre guder imot mitt ansikt. Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noe som helst som er formet som noe oppe i himlene eller nede på jorden, eller i vannene under jorden. Du skal ikke bøye deg for dem, eller la deg forlede til å tjene dem, for jeg, Jehova din Gud, er en Gud som krever udelt hengivenhet, som lar straff for fedres misgjerning komme over sønner, over tredje generasjon, over fjerde generasjon, når det gjelder dem som hater meg, men som viser kjærlig godhet mot den tusende generasjonen, når det gjelder dem som elsker mig og håller mine bud. Du skal ikke bruke Jehova din Guds navn på en uverdig måte, for Jehova kommer ikke til å la noen være ustraffet som bruker hans navn på en uverdig måte. I det du overholder sabbatsdagen for å holde den hellig, slik som Jehova din Gud har befallt dig, skal du utføre tjeneste og gjøre alt ditt arbeid i seks dager. Men den sjuende dagen er en sabbat for Jehova din Gud. Du skal ikke gjøre no arbeid, hverken du, eller din sønn, eller din datter, eller din slave, eller din slavekvinne, eller din okse, eller ditt esel, eller noe husdyr som tilhører dig. eller din fastboende utlending som er innenfor dine porter, for at din slave og din slavekvinne kan hvile liksom du selv. Och du skal huske at du ble slave i Egypts land, og at Jehova din Gud gikk i gang med å dig deg ut derfra med sterk hånd og utrakt arm. Derfor befalte Jehova din Gud deg å holde sabbatsdagen. Er din far og din mor slik som Jehova din Gud har befalt deg, så dine dager kan bli mange, og det kan gå deg godt på den jord som Jehova din Gud gir deg. Du skal ikke myrde, og du skal ikke begå ekteskapsbrudd, og du skal ikke stjele, og du skal ikke vitne falskt mot din neste, og du skal ikke begjære din neste søstru, og du skal ikke selvisk trakte etter din nestes hus, hans mark, eller hans slave, eller hans slavekvinne, hans okse, eller hans esel, eller noe som helst som tilhører din neste. Disse ord talte Jehova til hele deres menighet på fjellet, midt ut av illen, skyen og det tykke mørket, med høy røst, og han la ikke noe til. Deretter skrev han dem på to steintavler og ga meg dem. Og det skjedde, så snart dere hadde hørt røsten midt ut av mørket, mens fjellet brant med ill, at dere begynte å komme fram til mig, alle deres stammeoverhoder og deres eldste. Så sade dere, «Se, Jehova vår Gud har vist oss sin herlighet og sin storhet, og vi har hørt hans røst mitt ut av illen. På denne dag har vi sett at Gud kan tale med et menneske, og at det faktisk kan bli live. livet. Og nå, hvorfor skulle vi dø?» Denne store illen kan jo fortære oss. Hvis vi igjen hører Jehova vår Guds røst enda en gang, da kommer vi helt sikkert til å dø. For hvem er det av kjød som har hørt den levende Guds røst tale midt ut av illen som vi har gjort, og enda blir i livet? Gå du selv fram og hør alt det Jehova vår Gud kommer til å si, og du skal være den som taler til oss alt det Jehova vår Gud taler til deg, og vi skal visselig lytte, og gjøre etter det. Nå hørte Jehova deres ords røst da dere talte til meg, og Jehova sa videre til meg. Jeg har hørt dette folkets ords røst, de ord som de har talt til deg. De har gjort veldig alt de har talt. Om de bare ville få dette sitt hjerte til å frykte meg, og alltid holde alle mine bud, så det kan gå dem og deres sønner godt til tid. Gå og si til dem, «Vend tilbake», Gem till teltene deres. Men stå du her hos meg, og la meg tale til deg hele det bud, samt de forordninger og rettslige avgjørelser som du skal lære dem, og som de skal følge i det landet som jeg gir dem, for at de skal ta det i eie. Og dere skal være nøye med å gjøre slik som Jehova deres Gud har befalt dere. Dere skal ikke vike av til høyre eller til venstre. På hele den vei som Jehova deres Gud har gitt befaling om, skal dere vandre, så dere kan leve og det kan gå dere vel og dere virkelig kan forlenge deres stager i det landet som dere skal ta ei